Том другий, розділ третій, місяці навчання, примхлива гра випадку. Мур провадить далі. Пристрасть, палке бажання сповнює наші груди, та коли ми нарешті здобуваємо те, чого домагалися, долаючи сотні перепон, бажання наше зразу гасне, обертається в мертвотно-холодну байдужість, і ми кидаємо свій здобуток, немов на бридлу іграшку. А тільки-но це станеться, ми починаємо гірко жалкувати, що так поквапились, знов чогось домагаємось, і життя триває далі, у безперервній зміні бажання і відрази. Така наша котяча натура. Цей вислів правильно визначає наш рід, до якого зараховує себе й гордовитий лев, що його навіть славетний Горнвіла в тіквому Октавіані зве великим котом. А вже ж, ще раз кажу, така наша котяча натура і вона не може бути інакшою. Котяче серце мінливе. Найперший обов'язок чесного біографа – бути відвертим і ні за що не жаліти себе самого. Тому, щиро поклавши лапу на серце, признаюся, що, незважаючи на невситимий запал, з яким я налягав на мистецтво і науки, все ж таки, часто на думку мені раптом спадала прекрасна киць, киць і перебивала мої студії. Мені здавалося, що я не повинен був залишати її, що я знехтував щирим серцем, яке вірно кохало мене, і на яке просто найшла хвилинна мана, засліпивши його. Ох, часто, коли я хотів натішитись великим Піфагором, я тоді дуже пильно вивчав математику. Ніжна лапка в чорній панчишці відсувала раптом усі катити гіпотенузи, і переді мною з'являлась вона, красуня -киць, киць у гарненькій оксамитовій шапочці на голові і в чарівній трав'янистій зеленій скристих найкращих у світі очей. Я читав Лагідний докір, які чудові підскоки й вистреби, які милі вигини із закрути хвоста. У моєму серці знов спалахувало кохання, я в захваті хотів обняти її, але знадливе видиво зникало.